Bueno, neguko depresioa zitzegiten dugunean zer da mm -hmm. eh gaiz bat bere hortan aztertu berdena ala beste zerbaiten eh sintoma da, beste depresio nago baten sintomada. Bueno, ni depresioitzarekin kontu nei izango nuke ze azkenaldian daukagu joera asko e, opor eta geroko depresioa neguko depresioa gabonetako depresioa mm -hmm. eta benetako depresio sakon bat pasatuen pertsona bat batek badaki zepuntutara niohizten den depresio bat, ez? Da, eh. Eta azkenian horlako e, zikloak dira egoerak, ez dira depresioak horrenbeste, baina mm -hmm. bueno, ebaiegia da manejatzeko hitz hori behar degura eta jazta. Sintomak ote diren nik uste dala sintoma bat e, ezkabera gure alde animaliarekin oso konektatuak, ez? E, azkenian e, natura modu batean funtzionatzen du eta ziklo bat egiten dugu urtean mm -hmm. zehar, ezta? Momentu batzuk dira barruaka jutekota beste batzuk kanporaka juteko negua iristen dut zokatzen zegu baruraka jutea, eta ez ikusiko e, animalirik asarretuta edo deprimituta e, guraldi txarreren edo uriaren gatik, edo <risa> neguaren gatik eta gu bai, gu deprimitu egiten geha, ez daukagalako lehen esan dudana, dudana ez, ez daukagau e, barrura beri oitura hori, eta azkenaldian azkeneko urtetan, amarkaetan, ematen du barrura begiratze horrek eh, antxitatea sortzen digula, ta, depresio hori ekartzen digula, eta askotan da bakarrik magurtzanek esan duena, nes? lasaitu eta egon. Mm -hmm. Eta zikloaren zati bat da, eta ja. dana pasatu egingo da, uda pasatu zen moduan, negua pasatuko da, eta berriro buelta. Dai. Beraz nekatuta indar gutxirekin, edo, tristesa mar, somatzen mali madugu gure burua, orain honetan ez dugu pentsatu behar derrigorrez, depresioa dagoen mm -hmm. dago, dituzta, Bai, ni gainera pentsa da oso importantea dela. Ze askotan ekuitzen dugu zinen nolako sintomaak, ezta? Eh, ba kantzeta gauzela, apurbe triste, eh gogobarik. Eseida zen gara pentsetan igual, eh zeuzar sakonagoa dekogula eta igual eh ezta ke depresio sakon baten hasieran e, dagozela, ezta? Eta ez dugu zeztan eh pentsaobe arrolan are gehi hau. Eh hasten bagara olan pentsetan akauen elikatuko dugu eh mm -hmm. pentsakera eskor bat eta horrek igual eraten gaitzu bestelako sintomatologia bateraino, ezta. Mm -hmm. Orduan ikusten dut eh horrerri buelta moteko, hasierako ba, momentuak oso importanteak direla, Hau da, e, bueno, triste egotea aputzen normala da, besta eguzkirik, e, kantzeta, ba igual desarren berkonaz eh lasai mm hau, -hmm. urten apurbet, esanmen horren bestekaina nire gorputzari, mm -hmm. eh ba tranqui, lasai asko egon eta beste modu baten hartun e, Ziklori, totalan odosnauena Ederrakesan e dauen agaz ba, Eta nik uste dut hori egokitu behar dugula Gure buruari eta gure Bizimoduari, pastan dala asko Kostatenak gule, baina bueno Hori gure beharrebe bada Eten Nik uste dut pestelako argitasuna Eta bastezbe pistea gurbera, e, Norberan baitan dagoen Argitzu txikiori uh -huh. e, Mongo dozkula askoz behar animo gehiago uh -huh. Behar duguna, igual ez dugu behar udaberrian berrian behar dugun beste bestelako lako sasoi batean gago selakon. Bale, bueno, behar dugun aine, ba, hor mantentzeko eta egoteko, igual beste gehiago eztogu behar beste, ezta, ezta, egun ez behar euforiko moduen eguno zuen aktibidadean eta produsitzen, ezta gehiago. Lo gehiago egin behar dugu? neguant. Ba, ba likuzte bai, ba, ba, ba, ba. ezta? Azkenean eh ba lenetza egiten genuen, naturak e, arkiak entzen balin badu, segururik izango da energiak errekuperatzeko. Mm. Orduan guk egiten dugu horren kontra borroka egin. <laughs> eh Badago za era ezkeraz, ez? Txoriekin mm o era eta oiluekin jekik hoize bai luzaronai baduzu bizi bai. Txoriekin no eta oiluekin jekik eta guk egiten dugu kontroakoa ez ni be ni beti eztakiz horretatik eztakiz se ordutara eta berdin du e, zeruak zer esaten duen mm -hmm. nik taka taka taka eta orduan horrek askotan ba, desajusteak ekartzen ditu ezta mm. e bai duela urte batzuk atera zuten e, argiaren inguruko honetekin eztakiz entzuntzen uten lanpara bat e, da e, goizean esnatzeko zu jartzen dezu mesanotzean Eta iristen denean eh jartzen dio su ordua jaikitzeko, ordu erdilenago lenago da pizten, modu batean zuri tokatzen sazunean esnatzea, ja guzti piztuinala eta su pixkanaka pizkanaka argi horrekin eh oitu eintzara. Bai, eta e, e, e, gorputzari esaten diozu begira, mm. badator eguna esnatu zaitez, ez? Orduan horrelako trampak idea e bai, ba batzetan ondago, ez? Ba, azkenian, Politiena izango litzateke gure gorputzarika soitea, baina, bueno, denak jumbargea lanea, eta denak Dai. egin garritu gauza batzuk egun eantzea, eta gizarte batean bizigea. Dai. Orduan batzutan da, eba, esatea, ba, bale, bani horrela nago, uh -huh. baina, erabakiko dut nola ego nahi deten.